«Який Славко? А той, такий гарний хлопчик, лісовий його прізвище». Хе, запросив, дивуючись, що більше повторив директор. «Хіба це хата Славкова? Тут же школа, дівчинко. Якщо ти прийшла вчитися, ти хочеш вчитися у нашій школі? Я ще не знаю. Мені незвично тут. Ти приїхала у вогники жити? Тут твої рідня?» У мене є бабуся. Тоді скажи бабусі, хай прийде. Може вона мені до розповість, що та як? Ну, йди, і так і передай бабусі, що директор школи хоче її бачити. Передам, зітхнула Катя, виходячи з кабінету. Директор похитав головою і хмикнув. Дивна якась. Мислення нерівноважене, розхитане. Катя вийшла зі школи, спустилася по східцях униз, біля ганку її чекав Славко. З за воріт усміхалися дівчата, по диконському витанцьовував Онопрій, вигукуючи. Вам царську карету чи пішки підете? Він хворий? здивовано запитала Катя. Та ні, сердито відповів Славко. Дратується. Катю, тебе провести додому? Не треба, сполохано сказала дівчинка. Я сама. Так лісом вже самій, незручно. Я добре знаю стежку. Не треба, Славку. А прийти в гості можна? Не знаю. Як бабуся. А ти, ти хочеш? Наполягав хлопець. Дівчинка мовчала, дивлячись понад головою Славка на ліс. В очах її жеврів сум. Та я прийду ввечері, впевнено сказав Славко. Мені дуже хочеться поговорити з тобою. Про дуже важливе. «Не приходь!» – похитала головою Катя. «Може бути погано?» «Не треба!» «Кому погано?» – не збагнув хлопець. Катя замовкла, рушила до горбів. Славко догнав її і йшов поруч. «Якщо хочеш дружити, – прошепотіла вона, – то не йди. Я сама». Слова її були сповнені такою щирістю, що хлопець зупинився. Довго дивився вслід їй, аж доки біле платтячко не щезло за високими посадками сосни. А в серці його вже наростало палке остаточне рішення. Будь-що проникнути в хвилюючу таємницю Каті. Сьогодні ж, не відкладаючи. Казкове перетворення Довколо старої хатки, де колись жив лісник, був занедбаний сад. Яблоні здичавіли, бо нікому було за ними доглядати, Густі бур'яни оточили ветхий притулок. Трьохсотлітній дуб покривав солом'яний дах темно-зеленим шатром, а бабіч подвір'я стояли могутні сосни з при західному сонці рудуватою корою. Славко сидів бур'яні за похиленим тином, розгортаючи будяки, поглядав на вікна й двері. «Чи не вийде Катя?» Чи не покажуться? Минали години. Дівчина не з'являлася. У маленьких вікнах було сліпо-порожньо. Потім з демаря попливла синювата цівка диму, запахло глицею. Певно, хтось затопив у печі. Наганок вийшла, похила бабуся. Славкопильно глянув на неї, розчаровано зітхнув. То була баба-одарка. Може розпитати її про Катю? Та ні, не слід. Краще зачекати, щоб не розгнівати дівчинку, адже вона не хотіла, щоб він приходив. Баба Одарка пошкандибала до повідки, нагорнула в кошелик глиці, понесла до хати. За нею побіг, тручись об ноги, великий сірий кіт. Над лісом спадали сутінки. Дерева втрачали яскраві барви, темніли наливалися синьо-фіолетовою мулою. У небі між верховіттям визиралося, низом покотив холодок. Славко зіщулився, в нього потерпли руки. А чого це він має гибити в бур'яні? Підкрадеться, заглянув у вікно. Може Каті нема дома? Може пішла гуляти? Тоді ж дати нема чого. Він переліз через тин, сухала заза затріщала. Славко злякано завмер, прислухався ніде нікого спокійно. Хлопець підкрався до віконця хатини. Отхиливши гілку з дичовілої троянди, Славко зазирнув до вікна.